Време за Божественото. Братта от село К беше прият от учителя. Населените трябва да се изтъкне, че както нивата се изорава и обработва, за да даде добър плод, така и те трябва сами да положат грижи, за да подобрят своя живот. Някои хора, дойдат ли до Божественото, все нямат време и като се явят големите изпитания, се питат защо им се е трупало всичко това на главата. Но когато е било време за оран, те са седяли в кръчмата, а сега се чудят защо нивите им са останали неизорани. Земеделците трябва да знаят, че всичкото плодородие, което очакват, зависи от служенето им на Бога. Също така, за да бъдат здрави, трябва да изпълняват волята Божия. И то да не е само едно голо вярване, но да е реално служене на Бога. Божественото в нас чака. Все още няма условия за да се прояви. Трябват образци на новата любов. Като бъдем доволни от малкото, то постепенно ще расте. Когато човек е между злите същества, да мисли за добрите и всеки момент да се радва и на приятното, и на неприятното. Трябва да осъзнаем предназначението си. Всеки от нас е изпратен за специална работа. И колкото по-издигнат е даден човек, толкова повече задачи трябва да разреши, и толкова повече страдания ще изпита.